Skupina postav se plížila, potácela a v jednom případě popojížděla mlhou jako čtyři jezdci z malé apokalypsy. Jeden měl na hlavě kachnu, ale protože byl jinak téměř normální s výjimkou této poněkud zvláštní skutečnosti, říkalo se mu kachný muž. Další neustále kašlal a odplivoval a proto dostal přes dívku Jindřich Rakvář. Třetímu, beznohému muži na malém vozíčku, se z jakýchsi nejasných důvodů říkalo podříznutý Arnold a čtvrtý byl z důvodů naopak více než čichatelných pojmenován starý Smrďa Rum. vlastnil malého šedohnědého teriéra s potrhanýma ušima, i když pro náhodného pozorovatele by bylo opravdu těžké určit, kdo ke komu patří, kdo koho vede a kdo by v případě nutnosti ohnul kolena, kdyby ten druhý vykřikl sedni. V celém vesmíru jsou sice trénováni psi, kteří pomáhají slepcům, dokonce i hluchým, ale starý smrďarům byl jediná osoba, která vlastnila myslícího psa. Žebráci vedení psem mířili k temnému oblouku nedomyšleného mostu, kterému říkali doma. Alespoň jeden z nich mu říkal doma, Ostatní to místo nazývali dohlochrechlý hrmfujma, he he vypnout se na ně, pěsícletej prouk a záprtek. Jak se tak pomalu přesunovali po náplavce řeky, podávali si z ruky do ruky plechovku, vděčně popíjeli a občas si některý z nich hlasitě říhnul. Pes se zastavil. Ostatní žebráci postupně narazili jeden do druhého, až zůstali všichni stát. Po břehu k ním kdo si běžel. Bohové? Fuj! Jupí! na co? Žebráci se přitiskli ke stěně nábřeží, když se kolem nich myhla bledá postava. Svírala si rukama hlavu tak pevně, jako by se pokoušela zvednout sama sebe ze země za uši a otlouci si hlavu o nejbližší budovu. Zatímco ji pozorovali, vytáhla dláždění kovový kotvící kůl a začala se jim tloucit do hlavy. Nakonec se litina ohnula a praskla. Postava odhodila zbytek sloupu, zaklonila hlavu Otevřela ústa, odkud se vyvalilo rudé světlo, které pít zvukem znělo by jako řev býka před porážkou. Pak se odpotácela do noci. Zase ten golem, prohlásil kachní muž. Ten bílý. Hahaha, ha, ha, sám mám takovou hlavu některý rána, řekl podříznutý Arnold. Jadintogli nech svý, řekl Jindřich Rakvář a zkušeně si odplyvil. Jeho slina zasáhla brouka, který se pachtil vzhůru po stěně vzdálené nějakých sedm metrů. Golémové jsou přece němi. Vyprdnout se na mě, prohlásil smrďarům. To má již jak se vzal tím klackem záprtek, ale včera minul, páč měl červat na druhý noze. Schválně čumte. On chce říct, že je to ten samý golem, co jsme ho viděli včera, řekl pes. Hned po tom, co odkrouhli toho starého kněze. Poslyšte a neměli bychom to někomu říct, nadhodil kachní muž. Pes zavrtěl hlavou. Takle houby, teďka, když máme dole pod mostem takový fajn tak tak bychom si to jenom pokazili. Pětice se odklátila do vlhkých stínů. Nedá vidím ty podělený kolemi, co nám berou zaměstnání když žádný zaměstnání nemáme. No vidíš. Co je k večeři? to a starý boty. A si Ty si brouk a záprtek, to říkám. Jsem rád, že umím mluvit. Aspoň můžu mluvit sám za sebe. Je čas, abys nakrmel kachnu. Jakou kachnu? Lepkavá tiše syčela a obtáčela pátý a sedmý dvůr. Plameny řvaly a osvětlovaly hustá oblaka, stříkající žhavé železo chladlo ve formách, v dílnách zvonila kladiva. Slévači a kovotepci nepracovali podle hodin, ale podle mnohem důležitějšího režimu rozstaveného kovu. I když byla téměř půlnoc, silnorukovy slévárny, lisovny a kovárny byly plné života. V Ank Morporku žilo mnoho silnoruků. Bylo to velmi běžné trpasličí jméno. To jistým způsobem ovlivnilo úvahy Tomase Kováře ještě předtím, než díky promyšlenému postupu podnik získal soudní cestou. Zamračený trpaslík s kladivem v obou rukou byl pak výplodem malíře značek. Lidé se mysleli, že železe a ocel trpaslík made jsou mnohem lepší a Tomas Kovář se rozhodl s nimi nepřít. Združení za stejná práva nestejně vysokých sice protestovalo, ale nakonec se věci poněkud urovnali. Jednak proto, že nejaktivnější členové združení byly především lidé, trpaslíci byli většinou natolik zaměstnaní, že se o takové věci neměli čas starat, za druhé, protože postavení trpaslíků ve združení záviselo na tom, jestli budou poukazovat na to, že je pan Silnoruka vlastně kovář příliš vysoký. To by pak byla rozměristická diskriminace a ta byla podle vlastních regulí združení nepřípustná. Mezitím si Tomas nechal narůst plnovou ve chvílí, kdy si myslel, že je blízku někdo z úřadů nosil ocelovou přilbu a taky zvedl ceny o 20 centů na každém tolaru. Obrovské perlíky, postavené v řadě a poháněné velkým kolem, kterým otáčelo několik mohutných volů, dopadaly s pravidelným duněním. Bylo třeba kovat meče a plátové železo. Jiskry létaly na všechny strany. Silnoruka si stáhl helmici, někdo z výboru se zase potuloval po slévárně a utřel je zevnitř. – Diboku, kde zasvězíš u všech čertů? Pocit vyplněného prostoru ho přinutil se otočit. Několik centimetrů za ním stál železárenský golem a na jeho cihlově červeném povrchu se odrážela záře tryskající zežhavého kovu. Neříkal jsem ti snad, abys mi tohle nedělal? Ano. Takže jsi byl pryč a zase si někde prováděl ty svý svatý pitomosti. Byl jsi pryč moc dlouho. Lítost. Takže když už se z milosti vyráčil vrátit, převezmi mi kladimo trojku a pošle mi sem pana Vincenta, ano? Ano. Silnoruka vylezl po schůdcích do své kanceláře. Nahoře se otočil, aby se rozhlédl rudě blízkající hale továrny. Viděl, jak Dybuk došel ke kladivu a zvedl předákovi k očím tabulku. Viděl, jak se předák Vincent otočil a odchází. Viděl, jak Dybuk vzal do ruky nedohotovenou čepel meče a podržel ji na kovadlině, aby vyčkal dalších úderů, ale pak ji najednou odhodil stranou. Silnoruka začal rychle sestupovat po kovových schodech. Když byl v polovině, položil dybu k hlavu na kovadlinu. Ve chvíli, kdy silnoruka konečně seskočil na zem, dopadlo kladivo poprvé. Než doběhl do poloviny haly pokryté popelem a struskou, zatímco se za ním nic nechápající dělníci otáčeli, dopadlo kladivo podruhé. Když dorazil k Dybukovi, dopadlo kladivo po třetí. Zář v Golemových očích pohasla. Na nevýrazné tváři se objevila prasklina. Kladivo se po čtvrté zvedlo. K zemi zařval silno ruka, a vzduch se naplnil keramickými střepy. Když hrom odezněl, vstal majitel slévárny a oprášel se. Podlaha byla poseta prachem a troskami. Kladivo vyskočilo ze závěsu a leželo vedle kovadliny v hromadě střepů z golemova těla. Silnoruka zmateně zvedl kus nohy, odhodil je stranou, pak se znovu sklonil a vytáhl ze střepů golemovu tapulku. Bylo na ní napsáno. Starý muž nám pomohl. Nezabiješ, jíl mého jílu, stud, žal. Předák nahlédl silnorukovi přes rameno. Proč to ta věc udělala? Jak to mám vědět, ocekl mu silnoruka. No, ale odpoledne roznesl čaj jako vždycky, pak šel na pár hodin ven a teď tohle. Silno ruka pokrčil rameny. Golem byl golem a tím je to vyřízené, ale když si vzpomněl, jak se ta prázdná tvář položila pod obrovské kladivo, otřáslo to s ním. Včera jsem slyšel, že pilář v by prodal toho golema, co mají. Rozřezal jim prej na sirky nějaký vzácný mahagonový kus nebo něco takového. Mám tam zajít a dát řeč? Silnoruka se znovu podíval na tabulku. Dybuk toho nikdy moc nenamluvil. Nosil do ruda rozžavené ingoty. Vykovával polotovary na meče holou pěstí, vytloukal strusku stavící pece, když ještě byla příliš horká, než aby se jí mohl člověk dotknout a nikdy neřekl ani slovo. Samozřejmě on nemohl říct ani slovo, ale vždycky vypadal tak, jakože i kdyby mohl mluvit, stejně by neřekl ani slovo. Jen pracoval. Tohle byl největší počet slov, který kdy najednou napsal. Ta slova mluvila k silnorukovi o černém zoufalství a o mozku, který by byl křičel, kdyby jen dokázal vydat nějaký zvuk což byl samozřejmě holý nesmysl. Ty věci nedokázali spáchat sebevraždu. Šéfe, povídám, chcete, abych někde sehnal jiného? Silnoruka pruce odstrčil tabulku a s pocitem úlevy viděl, jak narazila do zdi a rozbila se. Ne, jen to tady dejí do pořádku. Uklidte tu věc a spravte to zadělaný kladivo. Seržentu Trečníkovi se po vynaložení nezanedbatelného úsilí podařilo zvednout hlavu ze stoky u cesty. E, jste v pořádku u desátníku lorde ze doblesu? Nevím, Frede. Čí je ten křift? E, to je můj, noby. Díky bohu, řeky dary, já úselek, že můj. Trečník spustil hlavu zpět. Ležíme ve stoce noby. O oh. všichni ležíme ve štace, Frede, ale některý z nás upírají pohled ke hvězdám. Po několika neúspěšných pokusech se jim oběma podařilo vstát, hlavně díky tomu, že byli jeden druhému oporou. Uh, kdeže to vlastně jsme, noby? No, jsem jistý, že Boban jsme upustili. Mám pocit, že mám přes hlavu nějaký hadrl. To je mha noby. A co ty nohy tam dole? Řekl bych, že jsou to tvoje nohy. Noby, já svým mám. Dobře, tak dobře. Řekl bych, že jsem dost pil, saržo. ožrali jak lord, co? Noby neohrabaně zvedl ruku ke své helmě. Někdo mu na ně nastačil papírovou korunku. Jeho tápající ruka nahmátla za uchem cigaretového špačka. Byla to ta nepříjemná doba opilcova rána, kdy po několika hodinách kvalitního spánku v příkopu cítíte, jak se k vám pomalu navrací střízlivost, ale pořád ještě jste dost opilí na to, aby vám to strašlivě vadilo. – Jak jsme se sem dostali, seržo. Trečník se začal škrabat za uchem, ale rychle přestal, protože ho z toho zvuku okamžitě rozbolila hlava. E, já myslím, e, já mám dojem, e, že jsme se rozhodli zautočit na palác a dožadovat se těch urozených práv. No by mu zaskočilo a vyplil zbytek cigarety. Ale neudělali jsme k vám žené. E, ty jsi že by jsme to měli udělat. Ach, bohové. Ale mám dojem, že naštěstí to na tebe v té chvíli přišlo a vrhl z první rouráž. No, tak to se mi každopádně ulabilo. No, tou první rourou si vohodil hamou na hoškina. Ten naštěstí o někoho zakopl dřív, než nás stačil chytit. Tračník si najednou začal poklepávat po kapsách. A já mám pořád ještě ty peníze na čaj a na sváču. Po slunečném dokonalého zapomnění mu přelétl temný obláček vzpomínky. No, byly z nich tři pence. Naléhavost této skutečnosti pronikla i knobyho alkoholem opevněnému mozku. Jenom tři pence? No jo, víš, když si potom začal objednávat pracovou hospodu drahý pití, Rozumíš, ty jsi neměl peníze, a tak nezbejvalo nic jiného, než abych zaplatil, nebo? Rečník si přejel prstem přes krk a řekl: Fik. Ty mi snad chceš říct, že jsme oba zaplatili všem šťastnou hodinku? Kdyby to byla jen šťastná hodinka, bylo to 150 minut extatického vytržení. Já až do teďka nevěděl, že se džin dá kupovat po pintách. Noby se pokusil zaostřit na mlhu. Nikdo nedokáže pít džin po pintách, sržo. No přesně to jsem ti pořád říkal, ale co pak ty smě poslouchal? Noby zavětřil. Jsme někde blízko řeky. Zkusme se a co bastat. Něco nedaleko nich zabučilo. Bylo to dlouhé, hluboké zadunění jako hlas rohu, který signalizuje vážné nebezpečí. Podobný zvuk jste mohli zaslechnout za nervózní noci z ohrady s dobytkem a hlas pokračoval znovu a znovu a pak zmlkl tak rychle, že zastihl ticho nepřipravené. Co, byl a hodně baleko, to pověděl noby. Ten zvuk zapůsobil jako ledová sprcha a litr silné černé kávy. Tračník se otočil. On by byl potřeboval něco, co by u něj zafungovalo jako pračka. Eh, odkud se to ozvalo? To bylo táhle, odtama, ne? A já myslel, že se to ozvalo tamhle. V mlze se zdálo, že všechny zvuky přicházejí odevšad. Eh, já si myslím, že bychom měli jít a co nejrychleji to hlásit. Dobrá. A pak půjdeme. Během, jo. Když se nad městem rozlehla ozvěna podivného zvuku, natočili se špičaté plachtovité uši strážníka do příslušným směrem. Pak opatrně pootočil hlavu a zaměřoval výšku, směr a vzdálenost. Nakonec si všechny zjištěné údaje pečlivě uložil do paměti. Výkřik dolehl až na strážnici, i když byl tlumený mlhou. Vstoupil do otevřené hlavy golema Dorfla, zatočil se uvnitř a jeho ozvěna pronikla až do nepatrných prasklinek výlu, do míst, kde se téměř mimo hranice slyšitelnosti rozstančila droboučká zrníčka. Nevidoucí oční otvory se upírali na stěnu. Nikdo nezaslechl výkřik, který se vydral z mrtvé hlavy, protože tady nebyla ústa, která by ho utvořila, ani mozek, který by jej řídil, ale s bolestnou naléhavostí se rozlehl nocí. Hlíno mé hlíny, nezabiješ, nezemřeš. Samuel Elánius snil o stopách neboli indiciích. Jeho názor na stopy byl zkreslen antipatí. Podvědomě jim nedůvěřoval. Pletli se mu do cesty. Stejně tak nedůvěřoval osobám, které se podívali na nějakého člověka a řekli vznešeným hlasem svému společníkovi. Ach, drahý příteli, Nemohu vám říct nic jiného, než že je to leva k povoláním kameník, který strávil několik let u obchodního loďstva a nedávno na něj přišly těžké časy. A pak rozvinou řeč, v níž obhajují svá prohlášení spoustou pochybných úvah o mozolech, držení těla, stavu mužových bod... Přestože přesně ty též poznámky by se hodily na člověka, který má na sobě staré šaty, protože si právě pro potěšení za domem staví nový zděný grill a dal se tetovat, když mu bylo sedmnáct a byl opilý a kráčí kývavou chůzí, protože mu pod nohama klouže mokrý chodník. Jaká nafoukanost! Jaká urážka bohatých, zmatených a mnohotvárných lidských zkušeností! A podobně tomu bylo i s mnohem očividnějšími důkazy. Otisky nohou v záhonu ve skutečném světě s největší pravděpodobností udělal umývač oken. Výkřik v noci nejspíše pocházel od člověka, který musel vstávat a z výšky došlápl na obrácený kartáč. Skutečný svět byl příliš skutečný, než aby všude nechával malé úhledné nápovědy byl příliš přeplněn věcmi. Pravdu, jakkoliv nepravděpodobnou, jste z něj nedostali vyloučením všeho nemožného, nikoliv. Museli jste se k ní dobrat mnohem těžším způsobem, totiž tak, že jste vyloučili jednu po druhé všechny možnosti. Pracovali jste, trpělivě jste se vyptávali a oblíželi jste všechno ze všech stran. Chodili jste a kladli otázky, a v duchu jste se modlili ke všem bohům, aby nějakému grázlovi praskly nervy a on se přiznal. Elániovou hlavou propochodovali události dne. Těžkým krokem prošli mlčenliví golemové. Zamával na něj otec tubelík, pak mu vybuchla hlava a zasypala Elánija slovy. Pan Pohobka ležel mrtev ve své vlastní troubě a z úst mu z kustrpasličího chleba. A golemové neustále mlčky pochodovali dál. Támhle byl dorfl, který za sebou táhl svou nohu, hlavu měl otevřenou, aby slova mohla vlétat dovnitř a zase vylétat ven jako včelí roj. A uprostřed toho všeho tančil arzen, malý zelený mužík porostlý trny, který praskal a něco blábolil. V jednom okamžiku měl Elánius dojem, že jeden z golemů vykřikl. Pak sen, část po části, vybledl. Golemové, trouba, slova, kněz, dorfl, pochodující golemové, dunění jejich nohou, mění celý sen v pravidelné pulzování. Elánius otevřel oči. Lady Berankinová, ležící vedle něj, řekla Kdo? a obrátila se na druhý bok. Někdo bušil na hlavní dveře. Elánius byl stále ještě omámený, hlava se mu točila a proto se pozvedl na loket a prohlásil do tmy spíš jen tak pro sebe. Sakra, co je to za způsoby? Kolik je to k čertu vlastně hodin? Kvrk, ping, ping, cink, píp! Ozval se optimistický hlásek odnikud od Elániova nočního stolku. No, to snad, prosím! 29 minut a je vteřin po páté raní. Už je třiná piny, je vydělaná piny. Chceš, abych ti přečetl dnešní denní rozvrh? A co to budu dělat, co kdybys ten čas využil k vyplnění své registrační karty? Co? Cože? O čem to mluvíš? Bušení do dveří pokračovalo. Elánius víceméně vypadl z postele a začal ve tmě hmatat po sirkách. Nakonec se mu podařilo zapálit svíčku a napůl klusal, napůl se potácel po dlouhém schodiště k hlavnímu vchodu. Ukázalo se, že do dveří buší strážník postihnout. Jde o lorda veterinaryho, syre, tentokrát je to ještě horší. Poslal jste někdo pro koblihu? Ano, syre. V tomhle denním čase sváděla mlha s úsvětem boj o zajištění ústupových bodů a díky tomu vypadal celý svět jako vnitřek pingpongového míčku. Vstrčil jsem tam hlavu, hned když jsem nastoupil do služby a on byl mimo sebe, jako když sfouknete sevíčku, syre. Jak víte, že nespal na podlaze syre a kompletně oplečený. Ve chvíli, kdy Elánio smírně zadýchaný a s rozbolenými koleny dorazil do paláce, dva strážníci ukládali Patricie do postele. Bohové, pomyslel si, když pracně stoupal do schodů, už to není jako za starých dnů se zvoncem a obuškem. Člověku by ani nenapadlo přemýšlet, jestli dokáže při divoké honičce za zločinci přeběhnout v celé město. Se směsicí píchy a rozpaků pak v duchu dodal ale ani jeden z těch lumpů mě taky nikdy nechytil. Patrici stále ještě dýchal, ale tvář měl voskovou a vypadal tak, že se zdálo, že smrt by jeho stav spíš o něco vylepšila. Elániu v pohled přeletěl místnost. Ve vzduchu byl známý našedlý závoj. Kdo otevřel okno? Já, Siri, těsně předtím, než jsem se vypravil pro vás. Vypadal, jakože potřebuje čerstvý vzduch. Byl by čerstvější, kdybyste jste byl nechal okno zavřené. A, dobrá, chci tady všechny, tedy všechny, kdo tady byli přes noc a chci je mít pohromadě v hale během dvou minut. Někdo taky doveďte desátní kařičku a řekněte o tom kapitánu Karotkovi. Mám starosti a jsem zmatený, pomyslel si. Takže první pravidlo je rozhlásit kolem, co se stalo. Pomalu se vydal místností. Nepotřebovalo to příliš mnoho přemýšlení, aby poznal, že veterinář vstal a přesunul se k psacímu stolu, kde podle toho, co bylo na desce, nějakou dobu pracoval. Svíčka vyhořela. Kalamář byl převrácený. To se stalo pravděpodobně ve chvíli, kdy patricej sklouzl k zemi. Elánius namočil prst do ingoustu a očichal ho. Pak se natáhl pro brk vedle, zaváhal, vytáhl dýku a s její pomocí dlouhé pero opatrně zvedl. Nezdálo se, že by na něm bylo cokoliv, o co by se mohl vetinary píchnout. Odložil brk stranou, aby ho mohl řiťka proskoumat. Podíval se na papír, na kterém vetinary pracoval. K jeho úžasu tam nebylo písmo, ale pečlivá kresba. Byla na ní zachycena kráčející postava, jenže to nebyla obyčejná postava, tahle byla vytvořena z tisíců maličkých postaviček. Vypadala tak trochu jako jedna z o něch obrovských proutěných model, které si budují některé barbarské kmeny nedaleko středu, aby si jejich pomocí oslavili velký koloběh přírody a dali najevo svou úctu k životu je tak velká, že proutené modly naplní živými bytostmi až k prasknutí a pak to všechno uctivě zapálí. Ten složený muž, neboť to byl muž, měl na hlavě korunu. Elánius odstrčil list papíru stranou a obrátil svou pozornost zpět ke stolní desce. Opatrně zkontroloval celý povrch, zda neobjeví nějaké podezřelé třísky přisedl na bobek a proskoumal spodní stranu desky. Venku se pomalu rozednívalo. Elánius zašel do obou vedlejších místností a ujistil se, že jsou tam rozhrnuty závěsy, pak se vrátil do veterinaryho pokoje, zatáhl závěsy, zavřel dveře a pomalu a pečlivě proskoumal obě stěny. Pátral po jakémkoliv světélku, které by naznačovalo přítomnost nějakého otvoru. Kde by se tak asi měl člověk zastavit? Mohly to být třísky v podlaze? Foukačka v klíčové dírce? Znovu rozhrnul závěsy. Včera se veterináři mu ulevilo a dnes mu bylo zase hůř. To znamená, že se k němu někdo musel v noci zase dostat. Ale jak? Pomalý jet to je hrozně složitá věc. Musíte najít způsob, jakým jim oběť každý den přikrmit. Ne, ne tak docela. Nejelegantnější řešení je zařídit to tak, aby si oběť svou dávku každý den sama naservírovala. Elánius se začal probírat papíry na stole. Bylo jasné, že se veterinář cítil dost dobře na to, aby vstal, došel ke stolu a pak se zhroutil. Nemůžete otrávit hřebík nebo třísku, protože Patrici by se sám každý den úmyslně nenapíchl. Na půl zakrytá papíry tam ležela nějaká kniha a ta byla na mnoha místech založena papírky většinou útržky různých dopisů. Co tak asi dělal pravidelně, den co den? Elánius otevřel knihu. Strana za stranou byly pokryty značkami psanými úhlednou rukou. Jed jako arzen potřebujete dostat do těla. Nestačí se ho dotknout. Nebo ano? Existuje nějaký jed, který by se vztřebával kůží? Dovnitř se nedostal nikdo, tím se byl Elánius téměř jistý. Jídlo a nápoje byly pravděpodobně v pořádku, ale přesto řekl Naváškovi, aby šel a pro všechny případy pozval kuchaře na jeden z těch svých malých pohovorů. Něco, čeho se nadýchal? Jak by se toho dalo docílit den za dnem, aniž by to vzbudilo pozornost? A kromě toho, je je potřeba nejdřív dostat do místnosti. Nebo je to něco, co už v místnosti je? Pleškot dal vyměnit koberec, postel i ložní prádlo. Co jiného by se ještě dalo udělat? Seškrbat omítku ze stropu? Co to řekl Vetinary o otravách? Jed je třeba dát někam, kde ho nikdo nebude hledat. Elánius si uvědomil, že stále ještě upírá oči na vetinaryho knihu. Nebylo v ní nic, čemu by rozuměl. To znamená, že je to nějaká šifra. Jak znal veterinary nikdo, kdo je normální, ji nebude schopen rozluštit. Dala by se otrávit kniha, ale co z toho? Bylo tady ještě mnoho dalších knih. Museli byste vědět, že bude pracovat přímo s touhle, a to každý den. A i tak museli byste jet nějak dostat z knihy do jeho organismu. Člověk se mohl jednou píchnout do prstu, ale pak už si dá pozor. To, jak najednou podezříval všechno, dělalo Elániovi starosti. V okamžiku, kdy začnete přemýšlet o tom, zda můžete člověka otrávit slovy, můžete právě tak klidně prohlásit, že ho tapety přivedly k šílenství. Ostatně, když už je o tom řeč, ta strašlivá zeleň by dokázala přivést k šílenství kohokoliv. Kvůli pink, pink, cink, píp. Ne, teď ne. Tohle je váš hraní signál. Je šest hodin. Dobré ráno. Dnešní den máte naplánovaný následující schůzky. Zemvložte časy a jména. Deset hodin dopoledne. Zavři zobák. Ať už mám ve svém denníku na dnešní den cokoliv, v žádném případě to není. Elanius se zarazil. Zasudnul krabičku do kapsy. Vrátil se zpět ke stolu. Když si uvědomíte, že tady je jedna stránka na den. Lord veterinář měl velmi dobrou paměť. Ale každý si tu a tam něco zapíše, ne? Nemůžete si přece pamatovat, kde jakou maličkost. Středa, tři hodiny odpoledne, hrůzovláda. 15.15, vyčistit jámu se škorpiony? Zvedl organizátor Kertum. Udělej záznam. Hurá, tak do toho, nezapomeň říct na začátku záznam. Promluvit k sakru, záznam. Jak to vypadá s veterinary hodeníkem? To je ten záznam? Ano. Někdo zaklepal na dveře. Lanios opatrně otevřel. Aha, to jste vy, Řiťko. Zamrkal. Na tom trpaslíkovi něco nebylo v pořádku. Hned namíchám tu koblihovu medicínu, syre. Trpaslík vrhl pohled přes Elánojovo klůžku. O, nevypadá dobře, že? Sežeňte někoho, kdo by ho přenesl do jiné místnosti. Nařiďte sloužícím, aby připravili nový pokoj, rozumíte? Byste, sire. A pak, až to bude všechno hotovo, vyberte namátkou jiný pokoj a přestěhujte ho tam. A vyměňte všechno, chápete? Každý kousek nábytku, každou vázu, každý koberec. Hm, ano, pane! Elánio se zaváhal. Teď už dokázal přesně vyjádřit, co mu posledních 20 vteřin vrtalo hlavou. E, řičko? Syre? E, vy, hm, vy, na uších? To jsou náušnice, Syre. Dale mi je, policistka Angua. Skutečně? No, dobrá, já jen myslel, že trpaslíci šperky nenosí. Jsme praslulí s mými prsteny, syre. E, ano, samozřejmě, prsteny, jistě, nikdo neumí ukout kouzelný prsten jako trpaslíci, ale kouzelné náušnice? No, dobrá, některé vody byly příliš hluboké, než aby se do nich pouštěl kvůli takovým maličkostem. Přístup seržanta Navášky k podobným věcem byl podvědomě téměř bezchybný. Dal si nastoupit do řady personál celého paláce a teď na něj křičel, co mu hlas stačil. Podívejte se na starého Navášku, pomyslel si Elánius, když scházel po schodech. Před několika lety obyčejný nevzdělaný trol a teď Cený člen hlídky za předpokladu, že se vám podaří přimět ho zapakovat rozkazy, jestli vám dobře rozuměl. Jeho zbroj se leskne snad ještě více než Karotkova, protože ho leštění nikdy nepřestalo bavit. A dokonale ovládl základní postup policejní služby, který se používá v celém vesmíru, což znamená, že policista vztekle řve na člověka tak dlouho, dokud se nepřizná. Jediný důvod, proč ještě ve městě nezavládl teror jednoho trola, je snadnost, s jakou dokáže jeho myšlenkový proces vykolejit každý, kdo použije něco tak ďábelsky lstivého, jako třeba zásadní popření své viny. E, vím, že jste to udělali všichni. Jestli ta osoba, co to udělala... Nekápne božskou, tak dám celý personál a to myslím vážně, zavřít do basy a pak od ní zahodím klíče. Ukázal prstem na objemnou kuchyňskou pomocnici. E, takže to udělala ty, že jo? Vysyp to. Neudělala. Navážka se na okamžik odmlčel, pak a kde jsi byla dneska v noci? Přiznej se. No, v posteli, samozřejmě. Aha, no to je mi pěkná historka. A byla tam celou noc ven s tím? No, samozřejmě. A, a teď pozor, máš na to světky, no... To je ale drzost Aha, takže světky nemáš Takže si to udělala Kápni božskou Ne, och e, Dobrá, dobrá, děkuji vám, seržante To bude zatím stačit řekl Elánius a poklepal vážku po rameni. Jsou tady všichni? Rozhlédl se po řadě postav No, jste tady všichni? Lidé v zástupu začali klopit oči, šoupat nohama a pak se někde u konce zvedla osamocená ruka. Míla Klidníková, tady nebyla od čereška, řekl majitel ruky. To je pokojská z horního patra. Byl tady nějaký hoh se vzkazem. Prý nemůže přijít z rodinných důvodů. Lánius ucítil slaboučké zalechtání v zátylku. Ví snad někdo proč? To nevíme, siré. nechala tady všechny věci. Dobrá. Seržante, než odejdete ze služby, přikažte někomu, ať ti najde. Pak běžte a pořádně se vyspěte. A vy ostatní rozchod a běžte si po své práci. A pane vaš uzle? v osobní tajemník, který na Váškovu techniku sledoval se zhrozeným úžasem, obrátil oči k Elániovi. Prosím, veliteli, co je tohle za knihu? Je to deník jeho lordstva? Vaš uzol uchopil knihu do rukou. E, každopádně to tak vypadá. Byl byste schopen rozluštit tu šifru? Nevěděl jsem, že jsou jeho zápisky šifrované, Sire. Cože? Byste se do něj nikdy nedíval. A proč bych to dělal, Sire? Není můj? Víte, že se ho jeho poslední tajemník pokusil zabít. Jistě, Sire. Rád bych podotkl Sire, že už mě vaši muži velmi vyčerpávajícím způsobem vyslychali. Vaš kuzel otevřel svazek a pozvedl obočí. A na co se vás vyptávali? Vaš kuzel zamišleně zvedl oči od deníku. Počkejte, no ty jste udělal kápni božskou, všichni tě viděli, spousta lidí nám řekla, že to udělal ty, takže jste udělal, mám pravdu, kápni božskou. Pokud si vzpomínám, tak to byl ústřední motiv. Pak jsem řekl, že jsem to nebyl já a jak se zdá, to vašeho důstojníka poněkud zaskočilo. Vaš uzal si vznešeným pohybem jemně naslenil prst a otočil stránku. Elánius ho se zájmem pozoroval. V raním vzduchu byl zvuk pil jasný a ostrý. Kapitán Karotka zavušil na dveře skladu dřeva a ta se po chvíli otevřela. Dobré ráno, pane. Pokud jsem dobře informován, tak tady máte golema. Měl jsem, řekl obchodník se dřevem. Hm, takže další, řekla Angua. To už tedy byly čtyři. Ten ve položil hlavu na kovadlinu, z toho v kamenictví zbyly jen nohy vyčnívající spod dvoutunového vápencového balvanu Golema pracujícího v docích naposled viděli na řece, když mířil rozhodným krokem na širé moře a teď tenhle. U, u, bylo to příšerné, řekl obchodník a zabušil na golemu v hrudník. Pomocník mi řekl, že ta věc řezala pořád dál, až si užízla hlavu. Dnes odpoledne mám vyexpedovat náklad jasanových prken. Řekněte mi, kdo mi je teď nařeže? Angua zvedla Golemovu hlavu. Pokud by se dalo říci, že má nějaký výraz, byl to výraz dokonalého soustředění. No, poslište Alf mi vyprávěl, že včera večer slyšel u bubnu, že Golemové vraždí lidi. Vyšetřování pokračuje. A teď, pane, zcink přibýk, že? Váš bratr má ten obchod s olejem a lampami v ulici Kotevního řetězu, že? A vaše dcera je služebnou na univerzitě, vidíte? Muž vypadal velmi úžasně. jenže Karotka znal každého. No to ano. Neodešel náhodou váš golem včera večer ze skladu? No ano, dost brzo. Říkal něco o nějakém svatém dni. Musíte je pustit, jinak ta slova v jejich hlavách. A pak se vrátil a celou noc pracoval? No jo, co by mohl dělat jiného? A pak přišel Alf na střídačku a řekl, že ta věc vylezla z pilové jámy chvilku tam stála a pak... Neřezal náhodou včera borové kmeny? zeptala se Angua. Správně. A neřekli byste mě náhodou, kde mám tak rychle sehnat dalšího kolema? Co je tohle? sehnula se Angua a zhromady pilin vytáhla dřevem orámovaný čtverec. To je jeho tabulka, že? podala ji Karotkovi. Nezabiješ, přečetl Karotka první slovo. Hlína mé hlíny, stud. Víte snad, proč to napsal? Nemám ani zdání, oni vždycky dělají takové pitomosti. Stydlavej, třeba šel na hrnec. <třeba> hlína, hrnčíř, hrnec, chápete? No, to je ale legrace, odpověděl Karotka hrobově. Tohle si vezmu jako důkaz. Přeju vám hezký den. Proč se zptale na to borové dřevo? Cítila se v tom sklepě borovou pryskyřici. Borová pryskyřice je jen borová pryskyřice, ne? Ne, pro mě ne. Ten golem tam byl. Byli tam všichni. A teď páchají sebevraždy. Nemůžeš si vzít život, který nemáš, řekla Angua. Jak tomu tedy budeme říkat Zničení majetku? Bohužel, teď už se jich nemůžeme zeptat, poklepal na tabulku. Oni nám dali odpovědi. Možná se nám podaří zjistit, jak zněly otázky. Co chcete říct s tím nic, zamračil se Elánius. Musí to být ten den. Olizuje si prsty, když obrací stránky a každý den tak dostane svou malou dávku arzeniku, jak ďábelsky rafinované. — Promiňte, sire, řekla říčka a ustoupila. — Nenašel jsem tam ani stopy po arzeniku. Použil jsem všechny testy, které znám. — Je to jisté? — Můžu to ještě poslat na neviditelnou univerzitu. Postavili si nový morfický rezonátor v budově silnoproudé magie. Mágové by snadno. — Nedělejte to. Z tohohle mágy vynecháme. — Sakra. Tak asi na půl hodiny jsem si byl jistý, že jsem na to přišel. Usedl za svůj stůl. Na Trpaslíkovi bylo zase něco nového a divného, ale opět si nedokázal uvědomit, co to je. Tady jsme něco přehlédli, Řičko. Máte pravdu, pane? Tak si probereme fakta. Když chcete někoho pomalu otrávit, Musíte mu neustále podávat malé dávky nebo alespoň jednu denně. Zkontrolovali jsme všechno, co dělá a co k tomu používá. Vzduch v místnosti to být nemůže. Vy i já jsme tam byli každý den. Není to výdle, tím si můžeme být téměř stoprocentně jisti. Že by to bylo něco, o co by se píchnul, dá se otrávit vosa, potřebujeme Promiňte, syre. Naváško, myslel jsem, že už máte po službě. Přinutil jsem je, aby mi dali adresu té pokojské, co se jmenuje Klidníková, jak jste říkal. Šel jsem tam a tam byl zástup lidí a všichni nahlíželi dovnitř. Co tě myslíte? No, sousedí a tak. A všude kolem dveří brečeli ženský. Tak jsem si vzpomněl na to, jak mi vždycky říkáte to slovo, jako abych si než něco udělám, zašel do toho lomu. Diplomaci? Jo jako nekřičet na lidi a tak. E, tak jsem si pomyslel, že tohle je ta delikátní situace. A taky už po mně házeli různé věci. Tak jsem se vrátil sem. Napsal jsem tady její adresu. A teď jdu domů zasalutoval, mírně se zapotácel díky síle úderu, který si tak uštědřil a odešel. Díky, na váško. Elánius se podíval na papír popsaný trolovým velkým kulatým písmem. První patr vzadu, ulice Ukotvy a ráhna číslo 27. Dobrý bože. Znáte to tam, siré? Aby ne, já se v té ulici narodil. Ho už si vzpomínám, tam skutečně bydlela nějaká paní Klidníková. Hubená ženská, pořád šila. Veliká rodina, no my jsme tam byli samé velké rodiny, byl to jediný způsob, jak se v zimě vždycky zahřát. Zamračil se na papír. Nevypadalo to jako nějaká důležitá stopa. Pokojské často chodívali navštěvovat své matky a vždycky to byla malá rodinná událost. Jak to říkávala jeho babička? Syn je pro ženskou syn, dokud se neožení, ale dcera je pro ně dcerou celý život. Poslat tam policistu by bylo v každém případě zbytečné plítvání časem všech zúčastněných. Ale, ale, tak ulice se a. Ráhna. Znovu se podíval na papír. Klidně bys tu uličku mohl přejmenovat na uličku vzpomínek. Ne, na takovéhle předem marné pátrání nebude plítvat časem hlídky. Ale mohl by se tam podívat sám. Až půjde někdy kolem dneska. Hm, řičko? Syré? To hm, na vašich rtech? To červené. Na rtech. Rtěnka, aha, Aha, rtěnka. Dobře, rtěnka. Dala mi strážnice Angua. No, to od ní bylo laskavé. Asi.